Nej, ja, men ska vi börja så här kanske? Mm tvungen att kliva näbbas. Alltså. Det var nära att det bjöts upp till knodern också. Alltså. Ett för fimpi var att inte jag skickade en tank istället med här jävla högen. Alltså. Det var en kis som hade sett att han hade tjolat Pirvos hoj ner på gården va. Så jag han hem till honom och på va. Så jag den där jävla stalkvasten va. Så alltså. surrig som få. Så alltså. riktigt jävla snedseglar alltså. Det ser ut som sju svårår i fejan va. Riktig jävla skräckgövla alltså. Så jag frågade dem. Har du tjolat Pirvos vad du vet? Och han börjar komponera vals och lägga upp grusiga stjärningar för studs alltså. Och efter ett par minuter så dubbelsnack så var härdsmälten i berget så gott som sanningen alltså. Så jag sa det, Nu tejpar du klyket och snack gick att rulla fram en spågj Eva så jag räknade till tre så alltså. ja, då kom han och därandes så gick till badrummet och hängtade damskallen och så sa jag nu rullar du hit och idun så tycker du går du sjäcken spåg du gräver ner i själv sa jag din jävla knickedik ja det, ja, det blev så efter all jävla hämsnurra att ledgångsolje som man kröker i så alltså. ju ja, le snurra med hamsten i ett jävla dödva <laughs> bra bra lärning ja men det, jo, jo, han, han pratar ju om någon snubbe där. Eh, han var jävla stahlkvast. Han var jävla ja. jag, jag minns när jag flyttade ner och började spela handboll. Ja. Eh, och, och då var det, jag snackade även med, med någon kille som var född, på, på inte på söden i Stockholm. Ja. Och så började jag prata om dialekt han sa nej men det är sådana som pratar så Det är liksom bara sådana som har sett så mycket på 40-talets pilsnerfilmer Det finns liksom <laughs> inga sådana idag så. Jaha, men det, är, ja, det gjorde det tycker jag Mer då i alla fall ja, Och de som är som sa reven och så här. Jo, men det, det finns ju en del Fortfarande men... Ja men det är färre nu, ja, ungdomar säger ju inte det Era barn säger väl inte reven nej, nej, nej. Alltså. Men 30 år sedan då sa de det, ja, men, många av inte våran han, han var ju riktigt sån här tugg. Han körde mycket sånt tugg. Du ja. var knäga på handelsbanken. Okay. Uh -huh. du, uh... Temat är ju alltså Söderslang. Söderslang? Jag så ju cykelslang Jag har jättebra slang. Ska jag ta mina favoriter direkt och slang? Ja, gör det. Uh, slang med svängdör slang med halka mm. kunde du då ja, slang med halka det är vad heter kornbröd och ketchup korn med sena men vad är svängdör då kornbröd det är kornbröd okay. slang med svängdör där har jag aldrig hört Slang har jag hört men inte så ja. men du kunde halka en ja, typ det är där Halkans har fått sitt namn. Hon heter egentligen Senaps. Mm. Mm. Du då, var du för... Okay. Nej, jag, jag har lite... Men hade du fler favoriter som du vill? Ja, jag har några fler. Ja. Det är ju till exempel... Det med Och det, när jag hörde det där... Hi, är du klyket? Ja. Det hade jag aldrig hört heller. Aldrig? Inte klyket. Förstår du? Ja, jag förstår. Jag menar, inte klyket, nej. Ja, jaha, Och stockekare hade jag inte heller hört. Stockekare? Eken, det är väl söder Eller Stockholm. Ja. Ja, precis. Och så sen bystan. Bystan, det, det är väl, vad heter det? När man är på bystan, ute på landsbygden. Fan, du är ju koll på det Det Du ja, märks men... att du har butter på sen 80 ja, ja, precis. Och så det äh, här Hälsig Allt norr om slussen Alltså, <laughs> hur stod det? Det <laughs> är jävligt bra häls... ah, Hälsig fyr hade jag har hört Men inte den äh, betydelsen Jo, men man har ju också hört att äh... ja, Som Killing-gänget sa Lapplands väsby Och, uh. ja. Ja. och så sen äh... Äh, En snygg tjej Pulla Puddingar eller har Ja, ja pullar. Jo, men det är som en liten... En, en variant på höna. Ja. Det är, mm. det är också... Ett, ja, det är lite övrik över höna, va? Det känns jo. som... Eller Fredrik Nordström känns mm. som. Typ. Alltså. Nej, vänta. Jag, jag, jag, jag, de måste har jag hört säga det. är typ ni. Du och han och råger, typ. Ja, men höna. Jo, men det är... Eh... Det känns mycket tomt över höjda. Ja, okay, mm. det kanske. Berglärka och pugg då? Nej. Prostitiverad. Berglärka? Berglärka eller pugg. Ja, nej. Och de menar inte pugg, Roger Föld, med H, utan P-U-G-G. -G. Jag måste säga en... Nej, sen var det ganska... Mycket. Jag har sen mm. några, några uttryck också, men det kanske du också. Jag har... Jo, men jag har... Jag har eh... En hel uppslagsbok nästan. Men... Eh, jag riktar in mig på... På... Eh, slangord med anknytning till... Anknytning till alkohol, alltså. Underbart. Ja, men... Eh, eh, ja, men det, så har vi det kan behöver inte bara vara alkoholanknytning, utan att dö... Mm kula och det kan du få det? Ja, inte vad med kula mula, smälla av, lämna in ta, Och det här är, så, det här är så, så mycket Det här är så, så mycket äh, Ta ner skylten ja. ja Kila vidare, sticka om hörnet Ta ner skylten Ja äh, Jag vill säga bensinstopp Aha. Mm. Mm. Vad är det? Jag har bensinstopp All superalkohol Nej, tork Uh -huh. Jag kan börja någon som inte är, ja, betala Betala eller bröjsa Det här känns så otroligt mycket 40-50 betoki är få spader mm. Chansa, ta en rövare uh -huh. ja, det, det känner man ju igen Ja, men precis Och det, ja, det, här, det här är ju fint eh, Dansa, det kan ju vara jassa, stuffa, bugga Eller när man dansar dåligt Då är det flytta skåp <laughs> Jag gör en styreskåp. Och sen kan jag nästan på, på några här dansen som vi körde i, i Köpenhamn. Öppna boken. <laughs> jag öppnar boken. Lite skåp ligger i, i det området. Mm. Eh, och sen gas Det Du Pelle. Ja. Du i botten. Som eh, in i helvetet dum. Med tog med bollen insnöjad. Och då minns jag att jag hörde på ett program som heter Nattgräm på 80-talet Ja Och då var det så Det var en sån Och så var det någon som sa Fan, har du spik i pallet? Och det, det mm. jag tycker jag var väldigt roligt Och sen är det ju Sån det som Med, med, med Stockholms Kaffe Ja, det finns många. ju många Fika till exempel Fika ja. Ja. Att de alltså, säger fika istället för kaffe Eller vad det är Och fika för oss det är alltså Kaffe med någonting ja. till ja. Och det finns till med liksom en, en äh... Ska vi ta en, en kopp fika Har du hört, ja, ja. Ja. hört liksom, Vad fan skulle du lägga bullen i Och dricka upp det ja men Fika, juffe och lut Och kaffekopp Ja men lut och så, sen är det ju svart bensin och kära. Ja, det sen är det något. till kaffe. Men eh, kaffe Balja. Mm. Balja är en kopp kaffe. Och det värsta jag tycker är en baljalut. <laughs> han... Det är sällan man säger det. Jag menar. Jag menar, en baljalut. Balja ja. Det är lite blommor. Jag ska... Han skulle slänga många av de där klusorna jag menar lik chistan tre frakten ja. ser till. Mm. och till och så är det lite roligt tv <laughs> ja. så lite roligt med, med uh, magen till exempel Kistan, skrinet kagen skuta mm -hmm. och mat gillar jag ju speciellt med cheknack och krubb ja krubb säger jag ofta krubb ska krubban krubban och med Jesus inte jesuskrubban mjölk Nej, <skratt> Aldrig ja, skela ja, man sker man med ögonen Flukta i november Och spårvagn Trick ja, Och, och där, där tänkte jag på Först som man hörde det var det där, och heter det? Kväll i tunnelbanan Står där och väntar på trycken Ja, och på eh, Eva Grön eh. Vad skulle det bli? Jobba och åka, tycka igen och sätta sig över Det är just det. Samma saker imorgon. Och sen gillar jag också att spela kort. Ska ah. vi dra en... D dra en spader. Dra en spader. Ja. Och udda typer gillar jag ju pajsar speciellt. Ja. Pajas, oh. ja. Och, och, och öronen. Lurarna. Men sen, om man får, får komma ja. till mina alkohol... Ja, vet att du att supa, borsta, kröka, hinka, mm. ta sig ett järn. Ja, alla bra. Ja, ja. Äh, brännlin, borsten, sponken, kröken. Och sen det här känns mer som nollan hojtarolja. Ja. ja. Äh, det är något som hembränt. Ja, precis. Precis. Flaska är på att fyllerist flarra. Tillerist. Alkis. Men alltså det, det känns ju som, det har man ju alltid sagt. Det är inte vara alkis. så mm. äh, har, har vi mer? Jag har gått dit. Max Berusa. Kanonfull. Aspackad. Dörrak. Dyngrak. Mm. Ah, inte så Pilsen. Bira. Bärs. Pilo. Pilo? Jag ska jag börja säga. Bertil till. tycker jag gärna. Berg är bra. Och Bertil. Det sa Erik sen. Ska du ta en Bertil Eller ska vi svinga en bägare? Ja, ja. Svinga, oj. svinga en bägare känns som en annan generation. Mm. Jo, det känner nu 50. Alla ja, de som var unga på 50 år. Men kanske du, du och jag nu kan säga utan att skämmas: Ska vi svinga en bägare? Jag menar man kan börja ja. komma upp i den åldern. Och sen har du ju sup, det järn, borst, krök, Knapp, jamare, rackare Ska jag ta det här, ja. Knapp, jamare och rackare fina. Ja Ja, det var mina mina medanknyten Till, ja. till alkohol jag. jag har några Andra också som är Lite uttryck eh, mm. Dags att skota taket Blada till frisören vet jag Det bälla några bagis Men det ingår mumma och så skottar taget och, tag och klippar så här. Ja, naturligt. Well, Blada till frisören, vet jag. Blada, det går. Ah, okay. Det bäller några bagis. Det kostar, det kostar lite grann. Men det ingår, det luktar gott. Vi pausar. Mitt i podden. Till dem, Hem till dem, ja. jo, men jag, när jag åker från Så ringer för dem Ja, ja Ja, gå Och sen så. så ja, vi går vidare där. Ja, det kan vi köpa Jo, jag har några till så här. Det här då. Det är ganska lätt. Fram med plyskan och pinta bullen. Fram ja ja, fram med kronvåken och bevara taxen. Ja. Och så sen eh, eh, Bladet att vägurr plockar ner skylten. Folk tjockar blasker som aldrig förr. Ja, men, tidningen sa att Gustav 50 hade dött. Rätt. Det var inte så svårt Nej. Krukan har man i fade När vi jommar duger lurpan Men Krukan, är, är väl hjälm va? När vi jommar, när vi cyklar så duger mössan Fan vad snyggt. bra kodning Lurpan, har du hört det här förr? Det inte jommar. Nej, Jonna heter jag ju cyklar ja. Och så sen äh... Bäckna, det tycker jag, det har... Sälja. Jaha. Och så... Eh, blada gå. Kärl på linjen då. Men i, i Eller... eh, Problem i kärlekslivet. Kärl på ja. linjen. <laughs> kärlekslivet. Oh. Oh. Den här... Den här... Det här låter så otroligt mycket... Mm. Mycket söder. man tänker som... som tomten Ja. Dags att brassa käk innan Bayern-matchen börjar ja? Brassa käk ja. Det låter väldigt mycket ja. Brassa käk känns ju som att, att Det är ju något Man steker Du står ju inte och, och Då värmer man på bara slafsar på någonting ja, brassa ja. Det, det är liksom bara för att du har något till Tog till Bertil ja, Till Berkan Ja var är Roffe? Han är på kröken. Ligger i bingen och kvartar. Ja. Nu drar vi till sinken. Den är också med trasan. Ja, just det. Nackaskogeln. <skratt> uh... Ja, det är en massa. Mm. Massa, ma massa, massa, trams. massa trams. Ja, men uh, det var det. Barr blå klocka hår dega dega Betala ja. fan du sila tugget hade ja, det var ju lätt pralen då nej bror Ugan chacket tjej flickan ja. ugn kvanting kvanting kvanting nej ung man kvanting. chinona Mm. Fäst men. Om man är in förlån mm. ja. <laughs> Nej men så är det snart jag är, jag är, jag är nästan i samma kategori som Göteborgska ja. Jag tänkte på dig När jag pratade med en göteborgare Som, som, ringde, som är på jobbet så är ja. som jag. Och helvete vad han Alla fördomar Som fanns Kom upp Som, som du... Ja Mats, alltså Mats hela tiden. Ja Mats, du vet Och så avbröt det latin Ja och eh, Du kan prata med mig som att jag är en kompis va Du behöver inte låta som att du är som en robot va Mats <laughs> Och jag försökte bara förklara saker. så Men han alltså, sa efteråt också Ja och, och och Mats, varenda mening Det är någonting som jag avskyr Okej okay, det... Mats va Ja är Ett tag tänkte jag Jag måste vara proffsig Men annars började jag bara säga Tony, varenda mening. Varför? Ja, liksom... ja. Okej, okay, Tony, va Nu <laughs> ska, ska du spela spel här, va Tony, Tony, Tony va? Va? Ja, just Okej, okay, jag kallar dig för Tiger, va, då är tiger, <laughs> va? Tony, Tiger, va Jävla pajas Och då, då kände jag bara jag var så här, Fan, palla är det här ja. Men då var det precis den där en liksom otäckt skärmgoda Det finns ju hos alla Men just den där kombinationen med den dialekten Just här ja, och bara, äh, ja, Det kan ju vara lika otäckt på Stockholm Ska det vara som helst Ni hann inte prata, kom in på du bräktvatten, eller? Ja, är det. Ja, bräktvatten. Man, Vad säger du, Tony om bräktvatten? Ja. man ska ha styrt om Samtalet ja, ja. Okej, okay. okay, nu är vi kompisar att Tony eller va va? Då kan vi prata bräckt vatten va Tony va? Du, skulle, du ska börja, du ska kört lite balen i åttan typ ja. Först kan oh! Nej, jag behöver köra... Okej, Ja eller vad säger du Tony va? Mm. Och, sen, och så nästa gång kallar det för Thomas va? <laughs> Just det Och sen och och och tredje gången du får jag ju Okej okay, Gunilla <laughs> <laughs> då var han en, tjej, en tjej Det var ju när Vader ringde Och så hörde han att han var Stockholm ja. då, då var det okej okay. mm, Typ Gnilla eller Karina <laughs> Varför de var de här Stockholm Och de var en, var en tjej alltså, det. Ah, Ska ah, du ha nytta av alltså, ännu vi kommer ju inte mycket längre Nej det Det är helt tungt helt Okej, okay. okej okay. Okej okay, Berit Nu ska jag ta en lapp här va och på lappen va? läser jag... Vad blir det ena? Och, och på lappen läser jag... Roliga förnam. Bra, Tony! Va? Roliga förnam. En va? förnamn. Roliga förnamn, va? Ja. Perfekt. Det är va? Mycket bra. Men vi, vi tackar för... Roliga förnam. Det här blir roliga grejer ett efter annat. Vi tackar. Tack för